idea zen, uh, funtzean kokotatzen genuen aspaldian, zen, baiuna eta iruiniaren artian, uh, eskoalkulturak ere behar bada balukeela tokiz erbait, eta berezikin, ola, nafagoan, eta iruinalde horretan, esko uh, orazko jorkuntza, kindartzen diren, eskida, eh, da horrengo Jose Mier, bida da hor pastoralan, eh? eta beste liburu handan bat ere, eta hemen ere, bo, eh, ez, dugu, ez gira gure buruaz eh, laudatzen hariko, itursean behar, hemen ere, bada gauza enitz, ezti gora reninguru ane, barzturala haman ezagona, eka bostean emanen dena, hori hau duan ariginen, idazten ahtian txek behit guhu tzatzia egine Egin dugu lehen bat hama seian, beraz, jonden astian hori uh, uh, Iruñan, bertso lariekin, eh, sustraiko eta beste batekin, bisitatu uh, dugu Iruñako parte zaharra, umore pizka batekin. Eh. Gauza berdintsoa, egin dugu beraz bayonan, artezken sei uh, seiontan bilduko gira eskual uh, museoaren hain zinean, eta bi bertsolari lari zanenditugu ere, or, laka eta magizara zua.